Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. A pa ja ću kolegici Sabini zahvaliti što me najavila i poželjeti vam svima sve najbolje u novoj godini. Dakle, kao što je Sabina rekla, ja sam Albert Petrović, ovo je mojih 15 minuta. 15 minuta, prema iskazu nekih kolega, ovdje prava vječnost, a možda bi trebalo pitati nogometaše na ovim utakmicama u polovremenu ili 15 minuta, puno ili malo. Ne znam, bilo kako vidjet ćemo e, mojih 15 minuta posvetit ću, podijelit ću s vama zapravo e, neke od e, mojih uspomena na mojih 30 godina praćenja san Rema. E, uglavnom tih kvarature nadam se da, da vam neće biti dosadno e, ja sam to već sve davno proživio i u prvo vrijeme nakon početka mog praćenja San Remo, ljudi su me zapravo identificirali sa tim festivalom kad god bi nekog sreo upoznao rekli bi, a znamo, znamo, to je taj San Remo i moram priznat da me to neko vrijeme prilično nerviralo jer kako kaže jedan onaj bivši komičar bivše države na intervju za posao nikad nisam bio član partije ali imam i drugih kvaliteta. Tako sam ja mislio da imam nekih drugih kvaliteta po kojim bi me ljudi mogli pamtiti, ali eto, vrijeme je prolazilo i što ćemo pametni popušta. Eto, za moj prvi odlazak u sam Remo, zaslužan je moj tadašnji šef i kolega legenda radio Rijeke Miodrag Stojković, koji je stalno smišljao nekakve glazbene emisije meni je povjerao da ih uređujem i vodim pa tako je, ne znam, nakon Beatlesa, Stonesa došlo red i na San Remo Uči da o festivalu a govorim o ranim 90. godinama, nisam znao puno, puno više od prosječnog ljubitelja glazbe ili onoga koji prati festival na našoj obali, onda sam se pomogao, budući da nije bilo gugla tada, ni interneta, jednom starom knjigom, starom, sada starom, tada nije bila stara, koju sam našao u redakciji Radio Rijeke, zvala se Enciklopedija di Sanremo. I napisao je talenski novjer Adriano Aragocini krajem 80. godina. Dakle, manje od 40 godina, nakon festivala, remo je već imao svoju enciklopediju. I unutra sam našao neke zanimljive stvari recimo u tom početku 51. zlatni dakle, festival je počeo u kazinu to je jedno impozantno zdanje tako reći može se reći simbol Sanrema na neki način i to je bio pokušaj da se oživi ta prilično mrtva talijanska talijanski dio azurne obale ajmorici znamo da je Sanremo na granici e, skoro Francuske i Italije i eto, e, organizirali su taj festival na kojem su pjevala samo četvoro pjevača, čini mi se. E, svi su pjevali po nekoliko pjesama, a gosti su e, uz večeru, uz meni, dobivali glasačke listiće. E, bez obzira na onu poslovicu da je glazba za vrijeme jela uvreda kompozitoru i uvreda kuharu. E, oni su glasali uz tu večeru i ostalo je za povijest ta prva pobjeda Nile Pici s pjesmom Gracije de Fiori. E, također u knjizi sam našao zanimljiv podatak o tome kako je dočekana pojava Domenika Modunja 58. i one njegove legendarne volare, koja je poslije u nekakvim anketama proglašena najboljom pobjednicom San rema a ikad, to su bili unisono svi složni oko toga. Autor knjige piše o tome kako je spomenuti San remu gledao u društvu svoje obitelji, tad se to pratilo veoma pobožno, kao i sada u ostalom i kad se pojavio Modunio kaže to je bilo nešto šokantno kao pojava panka e, to mahanje na sceni urlanje, volare, volare to dotad do nije bilo viđeno kaže njegov otac se zgražao na time, budući da je obožavao Belkanto Claudia e, Vilu i ostra pjevače Belkanta koji su do tada vladali ali kaže mama i sestra su bile oduševljene to je za njih bilo nešto novo ta pojava Modunja. Eto, pod svim tim dojmovima i ja sam stigo pet davne, 95. prvi puta u Sanremo, nakon cjelonoćnog putovanja vlakom, nakon nekoliko presjedanja. Govorilo se tada da su Sanremo i Rijeka jedini gradovi na moru kroz koje vlak prolazi samim središtem grada. Eto, sam Remov to već odavno, nije već desecima godina ima e, potpuno novi, moderni kolodvor koji je izvan grada, a rijeka rijeka će ostati izgleda još duže vremena, e, valjda jedini grad kroz koji vlak prolazi, kroz centar grada. Uglavnom, nakon što sam izašao ste željezničke stanice, koja je sada zapuštena, napuštena, liči na nekakve skotove ovih beskušnika. Samo 100 metara iznad toga imate jedan impozantan prizor, puca pogled na taj, kao što sam rekao, simbol grada na taj kazino municipale u kojem je održan prvi Sanremo i do njega jedna, ja bih rekao, još ljepša i slikovitija građevina koju italijani zovu Keza Rusa. To je pravoslovna crkva koju ćete, ruska pravoslavna crkva koju ćete naći na svim kartolinama na svim suvenirima San Rema i ono što je zanimljivo da su do 89. godine u toj crkvi bili pokopani ostaci crnogorskog kralja Nikole koji je bio u izbjeglištu tamo, žene mu Milene i njihovi čeri Vere i Ksenije. Ova treća čeri Jelena koja je bila udana za Vitorija Emanuelea a govorili su da su ju udali za njega da im popravi racu pod navodnicima zato što je on bio praktički kepec a ona je bila dosta visoka žena pa na fotografijama vidite e, recimo nju kako sjedi a njega stoji kraj nje je i još uvijek je niži od nje e, ta ista jelena dakle talijanska kraljica od Savoja je dočekala zapravo prvi saremo i negdje početkom 50. čini mi se 52. je umrla u Montpellieru E, nakon toga, 89. prošla vlast je e, odlučila da prebaci njihove kosti na cetinje. Tako. Ali u toj crkvi ostali su e, kipovi neki i spomenici i označeni su, grob, označeni su grobnice e, gdje su oni svi bili pokopani. Uglavnom, e, krenuo sam tom, 95. E, nisam ni znao da će to biti možda pa glamuroznija najspektakularnija godina koju ću vidjeti, koju ću prisustvovati, a već tada 95 su gunđali u San Remu, da San Remo nije to što je nekad bio da pjesme nisu onako pjevne kao što su nekad bile, jer kažu nekad je pobjedničku pjesmu sa sanrema, Rema, sutradan odmah prodavač na tržnici, poštar na bicikli piljarica, raznosač mlijeka svi su je mogli zvižditi, svi su je mogli pjevušiti a kaže, ko bi ove godine pjevao pobjedničku pjesmu, ne možemo je ni zapamtiti, a riječ je o pjesmi Kome sa prej, kojom je Đorđa zapravo počela svoju uh, vrtoglavu karijeru, ma ne vrtoglavu, ali ravni uspon koji do dana danas traje i postala jedna od najznačajnijih osoba u talentjskoj glazbi, a što je još pokazala povijest, povijest je pokazala da je to zapravo bilo zlatno doba san Rema, jer tada su se vrtile najveće svote pričalo se o milijunima maraka, recimo konkretno 30 sekundi televizijske reklame u tom prime time znači u 22 sata navečer koštalo je navodno baš milijun maraka, ali mogli su to je bila prava aukcija jer mogli su se prikazati samo tri reklame u bloku. E, te 95. festival je vodio Pipo Baudo i kad smo kod toga, pada mi na pamet jedna, jedna zgoda, jedna scena koju smo se mogli posjetiti u nedavnoj dokumentarnoj seriji koja je prikazana na HTV-u a to je kad Pipo Baudo odjednom prekida program i kaže ko si ti, gleda prema gore i kaže ko si ti i što radiš gore u tom stanju nakon toga kamere zumiraju mladića koji je prekoračio rub ograde balkona, sjeo i gleda dole s navjerom da se navodno baci dole nakon toga Pipo kaže molim vas, prestanite snimati i trči prema gore, prema galeriji naravno kamera uredno ide za njim on viče, nemojte snimati naravno kamera ga snima u prvom planu, on se penje na balkon, prekoračuje ogradu grli tog mladića daje mu mikrofon i kaže, što te muči sine ovaj kaže, otprilike Pipo, očajan sam nemam ništa, nemam posla a on ga grli poput onog pravog pregovarača u onim akcijskim filmovima kaže ne brini rješit ćemo sve, bit će sve dobro zagrli ga, podigne i odvede ga naravno uz gromoglasni pljesak publike sutradan su sve novine objavile fotografiju Pipa Baude tog mladića na, na, na rubu ograde i naslovi su bili super Pipo kako drugačije. Ja sam to gledao tamo i nisam se uopće moram priznati uzbudio e, što možda zato što mi je bilo prvi put ili što nisam znao zapravo što se događa pitao sam kolegu čekaj malo, ovo je namješteno kolega talijana je rekao ne, ne, ne, ne to je stvarno. E, sutradan kad sam ušao u Ariston zapravo u tu salu, moje su se sumnje pojačale s obzirom na to da sam vidio kako bi zapravo štetu mogao nanijeti taj mladić da je, da je pao e, sa ruba te ograde, više bi mogao naštetiti nekome ispod sebe na koga bi pao nego sebi. E, nakon par godina pojavila se njegova ispovjed e, u novinama, on se zvao Pino Pagano i priznao je, navodno, da su mu obećali platiti za tu zgodu, a da to nisu napravili i da zato on to sada tu priču prodaje novinama kako god vjerojatno nikad nećemo znati punu istinu o tome ali priča je zapravo ostala kao, kao dio povijesti iz te 95. iz te devedeset mi pada na pamet još Druga zgoda, jedne druge večeri, kad su nas novinare jednostavno okružili žicom i nisu nam dali da izađemo, ja sam pomislio odmah da je riječ o nekakvoj bombi, o nekoj dojavi ili o nečemu sličnom, međutim ne, riječ je bilo o tome da je Madonna odlučila iznenada hirovito održati konferenciju za novinare. ona se pojavila na toj presici nije tu ništa spektakularnog bilo, jedino je bilo možda zabavno gledati kako se ti talijanski novinari pokušavaju ha ne znam, ajmo reći dodvoriti jedan je pokušao na tako lošem engleskom postaviti pitanje Madonna je odslušala uredno to njegovo pitanje. Na kraju je rekla samo ja bih stvarno voljela da sam razumjela i riječ od ovoga što ste vi rekli. Onda je naravno uslijedio prevod na talijanskom i kako to već ide, ali ono što je mene zapravo fasciniralo i što sumnjam da ću ikad više vidjeti u životu je sljedeće godine nastup skupine Take That. Ja ne znam koliko od ovih milenijalaca sada uopće znaju o kome se radi vjerujem da svi znaju za Robija Williamsa možda neki za Garija Barlova, za Marka Ovena već manje njih ali to što se događalo od 96. vjerujem da se više nikad neće događati dakle da cijeli grad bude potpuno ispunjen tom djecom, tim tinejžerima tinejžericama da radio cijelog dana ponavlja molbe da se ne ide u grad jer da se nema kuda proći uh, one sirene hitne pomoći koje u te one svještene curice unutra, a svaki put kad bi se neko od njih pojavio na balkonu, na prozoru nastao bi nevjerojatni vrisak tako da, uh, e eh, a uh, moram spomenuti da mi je kolegica Maja Savolić iz Zagreba uh, pričala da je isto to bilo prije deset godina sa skupinom Duran Duran, koja je baš te večeri nastupila poslije Take That potpuno ne zapaženo. Durand Duran Duran sam vidio i ove godine u Remu iako ove godine pretjelo da se možda neće održati Sanremo jer se općina pobunila da ne može Raj biti jedini organizator, onda je Raj rekla da onda neće održati Sanremo u Sanremo, nego u Milanu ili Vjaredžu ili u nekom drugom gradu je da će ga nazvati festival de la cancone raj. Međutim, kako to već biva, nakon silnih koškanja sve se sredilo i na kraju će Sanremo opet biti u Sanremo od 24. do 28. veljače pa eto, prošle godine gledalo ga je 15 milijuni 15 milijuna ljudi svaku večer, tako da vjerujemo da će biti i ove godine tako. Ja vas sada pozdravljam i prepuštam kolegi još jednom sve najbolje vam želim.